З місця рушають і йдуть. Володько веде хведота за руку. Йдуть просто вздовж річки. І що їм до того, що сонце ось зовсім ховається, що потягнуло дошкульним вітром з полів від Михалкового хутора, що темінь покрила ліс по тамтому боці долини. Перед ними виразна мета, і досягти її вони будь-що будь-мусять. І воно було б ще не сугірше, коли б річка не робила отих осоружних закрутів. Бо саме на тих закутках буває найцікавіше зупинитися, поглянути у воду, поміркувати, що і як. Тут також завжди кущі вільшини чи верболозу ростуть, а в кущах трапляються ожини. Часом якийсь птах звідти випругне – і цікаво глянути, чи немає він там бува свого гнізда. А вода на закрутах бурлить та вирує, та на всі боки ліниво повертається, і все-то так дуже цікаво. Але час також біжить, і треба йти далі, і мандрівці йдуть. І коли відійшли так далеко, що їх хата зникла з овиду, їм почало робитись ніяково, до всього почало виразно сутеніти. А ставу з лебедями все нема, та й нема. Володько, розуміється, першим збагнув становище, хоча він ще мовчить. Хведот натомість нічого не помічає, він весь сповнений вірою, і тому він почуває себе зовсім бадьоро. Володько вже тихцем подумає, чи не краще б воно повернутися, бо тут вже, як звичайно, прочуханом запахло. І він зупинився, і дивиться перед собою, і міркує. На Хведота також находить непевність, він здивовано дивиться на Володька, хоча не сміє щось питати, не його діло втручатися до таких важливих справ. А враз рішення запало. Володько круто міняє свій намір, не питаючи Хведота, він повертає назад, але іншою дорогою навпростець через болото до польової стежки. Хведот не розуміє, що з тим діється. Але що тут багато розважати, і ти, так і ти. І спочатку йшлося гаразд, під ногами твердий ґрунт, але згодом той ґрунт стає м'якшим і м'якшим, аж нарешті дійшли до такого, що ні сюди, ні туди. Ноги по самі коліна грузнуть в драглину, з-під них чвиркає брудна і ржава шипуча рідина. Стрибають з купини на купину. Хведот грузне, падає, незабаром його скромна постать перетворилася у найсумніше видовище. Ні обличчя, ні очей. Суцільна, руда, пляма. Але він все-таки йде, довго тримається, Хоча плач висить йому на устах, на носі, на очах, пам'ятає свою присягу, і, може, б воно обійшлося все гаразд, та в одному місці хлопчисько раптом спотикається і летить у багно сливе з головою. Він мало не тоне. Володька кинувся його рятувати, але не має досить сили. І тут же хведот не втримався і заревів на ціле горло. «От тобі й на! От і повір іншим разом, коли хтось божиться! Ну і що його тепер робити? І як його з'явитися на очі матері, а ще гірше батька?» «Знов те!» – він до всього за зазвеніло в ухах. «Цить! Чуєш? Цить!» – кажу тобі. «Хведо треве! Цить!» – розпачливо кричить Володько. «Хведо треве! Ах ти! Ти ж забожився!» Дадуть тобі, мама, я скажу, що ти божився, це останнє вирвалось з Володька через плач.